І підлабузнювались. Людина, ставши на ноги, і возвисившись над світом тварин, одразу мови поділилася на дві частини: верхню, де дух і мисль, і нижню, яку тілесність тягне до землі, до тваринності, до привісного бруду. Верхній слугують мудреці й боги, нижній підлабузники. Вони з людських покидьків. Найдревніші покінчити з ними не змога. Єдиний спосіб знову стати рачки. Ібрагім ніколи не вважав себе підлабузником. Може, і уподобав його Сулейман за те, що не прилучився він до юрмища Лакиз, яке оточувало шах за Девманісі. А тепер, коли Сулейман став султаном, він, Ібрагім, теж не зламався, утримався на своїй людській висоті, піднявся ще вище над Лакизами високої порти, яким тут не було і ліку. Валіде Хавса? попервах насторожено придивлялася до жвавого грека, остерігаючись, щоб він не зашкодив її синові. Але володіючи необхідним терпінням, яке б стілковитим правом можна було назвати цілюючим. вона незабаром переконалася, що між юнаками розпочалося щось ніби змагання гідностей, і це їй сподобалося. Тепер тільки мала пильнувати, що Бібаракін, лишаючись напарником Сулеймана, не намірився стати його суперником». Щонайменші натяки на суперництво Валіде помічала, коли й не сама, то завдяки своїм очам і вухам, передбачили пороставлюваним повсюди, і вчасно усувала їх непомітно для Сулеймана, часто і для Ібрагіма. Тепер в Ібрагімовому проханні Валіде запідозрила якийсь підступ, мабуть через те кілька днів не відповідала, чи то хапливо збираючи про нього все можливе, чи то належно готуючись до наступної розмови. Готуватися до розмови, не знаючи, про що та розмова. Дивно для всіх інших людей, але не для валіде. Бо коли чоловік задумав щось лихе або підле, то він не витримає, викаже себе, бодай, натяком, якоюсь незначною дрібницею, хоча б у сонному маренні або в сп'янінні, коли вони із Сулейманом замикаються у джавурських покоях Фатіха. І тоді вона негайно знатиме, здогадається про все і, відповідно, підготуються до відсічі. Коли ж брагдім не має нагадці нічого лихого, навпаки, хоче справити їй приємність, то й тоді не слід поспішати, бо поквапливість личить тільки людям підлим, нікчемним і безвартісним. Велич людини у спокої, а спокій – у терпеливості і повільності. Без прогайки треба розправлятися тільки з ворогами – Занесена шабля має падати, як вітер. Валіде Хавса походила з роду кримських гіреїв. У її жилах не було крові османів. Але вознесена нині на становище хранительки чесноти, гідностей цього царського роду. Вона щосили намагалася увібрати в себе його багатовіковий дух. Велетенські простори дихали в її серці, повільні, як хода караванів. Ритми пісків і пустель пульсували в корові, прогнані з небес великими вітрами, хмари стояли в її сірих, розіскрених очах. Її різблені губи зволожувалися дощами, які падали і ніяк не могли впасти на землю. Імперія була безмежним простором. Простір був нею, хавсою, а сама вона поволі ставала простором, мандруючи за велінням султанів Баязида Справедливого і Селіма Грізного, її мужа, зі своїм сином то в Амасію, то в Батьківський Крим, схований за високими хвилями Суворого моря, то в Едірне, то в Стамбул, то в Манісу, а тепер, з'єднавши і об'єднавши всі простори тут, у царственному Стамбулі, в палаці Топкапи, де вспокоєно сіла вона на подушку почесті й поваги, ставши то грою на султанській грамоті гідностей найцнотливіших людей у світу. Валіде покликала Ібрагіма тоді, коли в нього стало зникати бажання поділитися з нею своїм наміром. Намір цінний тоді, коли ще не потьмянів, коли йде від горіння душі і не має на собі відбиття холодного розуму. Та звідки ж було знати валіде про дивний намір Ібрагімів? Вона прийняла його у просторому покої коло тронного залу, вночі, коли султан або вже спав, або втішався зі своєю улюбленою жоною Махідевран. Лише не широкий перехід.